în cer și pe pământ, și sfânt. Pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu se anunță deschiderea programului L087 adus din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții prin preotul Valeriu. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu pe care îl petrecem împreună de o bună bucată de vreme ne aduce iubiți ascultători în fața versetului 45 din Evanghelia după Luca de la capitolul 6. Înainte de intrare în subiect, parcurgem episodul 2 din povestirea scrisă de Cristina Roy, intitulată În In Exil. În lecțiunea trecută am făcut cunoștință cu câteva din personaje, de altfel acestea sunt personajele principale. Totuși, personajul, eroul cărții, îl vom întâlni pe parcursul lecțiilor următoare. Este vorba de o fată credincioasă pe nume Ana. Acum să continuăm descrierea personajelor cu care ne-am întâlnit în lecțiunea trecută cât și ceva în legătură cu cadrul în care se consumă acțiunea. Curând după sosirea lui, este vorba de sosirea omului acelui care a cumpărat moara pe nume Cozima, acesta zidi o căsuță și puse în ea un mângălău pentru netezirea pânzei. Apoi făcut cunoscut că femeile nu aveau nevoie să se ducă așa departe cu pânzeturile lor. Locuitorii din Zaroșie se bucurară foarte mult de aceasta. La Cozima plăteau mai puțin ca oriunde în altă parte și îl aveau și la îndemână. Într-o seară, pe la începutul toamnei, stăpânul și Calfa stătură multă vreme împreună și discutară. Urmarea fu că a doua zi morarul spuse oamenilor care aduceau grâu că vrea să zidească un cuptor pentru uscat fructe. Ei aveau doar din belșug fructe și lemn. Ar fi mai bine să usuce fructele decât să le vândă aproape pe degeaba culese din pom. Cei stăriți se mirară că nu le venise și lor până acum acest gând bun. Chemară deci un sobar priceput, îl ajutară harnici la zidit și lăudară calfa lui Cozima, care știuse să facă măsurătorile necesare pentru zidit, tot așa de exact ca și un inginer. Construcția era gata. Tocmai când erau ocupați cu scatul prunelor, doamna Somora, primit de la fica ei căsătorită în orașul X, o scrisoare. Seara lăsă și pe Cozima să o citească. Ea suna astfel. Mult iubita mea mamă, îți dori multă sănătate și îți transmite multe salutări. Nouă ne merge destul de bine și suntem și sănătoși, slavă Domnului. Numai Ana ne face mari greutăți. Draga mea mamă, gândește-te, în satul nostru a apărut o nouă credință. Oamenii se strâng la oaltă ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Am fost și eu acolo de vreo câteva ori și trebuie să mărturisesc Că ei, de fapt, nu fac nimic rău, numai că nu-mi place că oricine se duce mai multă vreme acolo, își plânge în curând păcatele și apoi spune că Isus Hristos i-a iertat aceste păcate și că s-a întors apoi la Dumnezeu. Eu nu pot spune asta despre mine, deși am fost dintotdeauna vlavioasă și bună. Doar mă știi. Numai fariseul ar putea să se laude în felul acesta înaintea lui Dumnezeu. De fapt, oamenii aceia pot să vorbească ce vor, numai că au rătăcit-o și pe Ana noastră. Tata e foarte supărat de asta. De două ori a bătut-o din pricina aceasta, dar ea nu vrea cu niciun chip să se lase. Când i s-a oferit o căsătorie destul de bună, a spus că nu-și poate da mâna unui ateu. Ah, dragă mămico, te rog frumos, ia-o pe Ana, cel puțin pentru jumătate de an la dumneata. Pentru că știi că arte și ești și evlavioasă, o vei putea spătui bine și va uita noua credință. Noi o să-ți restituim toate cheltuielile, iar Ana poate să te ajute cumva și la lucru. Scrisoarea se încheia cu multe salutări. Ce spuneți de aceasta, domnule Morar? întrebă bătrâna femeie deznădăjduită. Fica mea nici nu știe că eu sunt în slujba dumneavoastră și-a vrea să-mi trimită fata. Ce să-i răspuns săraca de mine? Ei au crescut-o pe Ana orășenește pentru că a învățat bine la școală. A fost învățată să facă orice muncă cu acul? Le-am spus deseori, nu-mi o orășenește pe Ana, va fi o răsfățată. Și uite-o acum! Cozima puse la o parte scrisoarea pe care o citise încă o dată. Ce spun eu? Ei bine, copiii dumneavoastră sunt nechipzuiți dacă își închipuie că se poate aduce un om la calea cea dreaptă cu pedepse. Ceea ce a primit el odată cu mintea și cu inima este fixat tare, fie că e bine, fie că e rău și nu este așa ușor iarăși afară. Scrieți-ne poate dumneavoastră că poate să vină. Dacă e priceput în lucru cu acul, la noi e destul de cusut și însă de asemenea, astfel că își va putea câștiga pâinea. În fosta dumneavoastră locuință, aveți încă un pat pe care îl aduceți aici și îl puneți lângă al dumneavoastră. Loc e destul. Vai, sunteți un om foarte bun, domnule Cozima! Mulțumim, să bătrână. Dar dacă va provoca Ana aici un necaz? Ea este într-adevăr nepoata mea, dar noua credință? Aș, morarul clătinea din cap. O lăsăm să creadă ce vrea. Dacă poate să uite, uită, dacă nu lumea e doar destul de mare. În ea pot să stea la oaltă și oamenii care nu se înțeleg. În fond, numai Dumnezeu știe ce e bine și ce e rău. Doamna Somora scrise acum fiicei, o liniști și o chemă la ea pe năpoată să. Apoi așteptă pe copilul ratat cu o teamă care îi răpi aproape tot somnul și se gândea. Oare ce să fac cu ea? Iubiți ascultători, episodul rezervat pentru ziua de astăzi se încheie aici. Vom afla în curând că acest Cozima, morarul acesta, nu era un credincios, dar felul lui de viață, Moral pe care îl trăia, lasă de rușine pe mulți din aceia care se numesc credincioși. Câte discuții nu sunt astăzi, în câte familii sunt care se numesc creștini, au fost botezați și ei de mici la biserică, au trecut prin ritualul acela prin care sunt întrebați nași dacă se lasă de satana, sau le lepădat, dar în casa lor e mai rău ca într-un iad. Câți dintre ei nu sunt care se despart, chiar și în soți de soție, se despart socrii de nurori, se despart în familii pentru că nu pot sta împreună, deși sunt botezați și se numesc creștini. Bine ar fi să luăm aminte la acest om care, fără să fie creștin, a dat dovadă de atâta bunătate încât a îngăduit să vină în casă și fata aceasta, chiar cu concepțiile pe care le avea, destul de deosebite de ale lui. Doamne Tată Ceresc îți mulțumim că pe toate căile ne dai lecții, ajută-ne, te rugăm să le primim, ajută-ne să ne pocăim de starea noastră firească și prin mesajul care ne stă acum înainte, în următoarele aproximativ 30 de minute, să învățăm să ne umplem mai mult de tine, de bunătatea ta și cum tu ne-ai făcut nou un loc în cer, prin jertfa Domnului Hristos, tot așa să facem și noi un loc în inimile și în casele noastre, tuturor acelora pentru care trebuie să jertfim din pretențiile noastre, poate din bunurile noastre materiale. Te rugăm aceasta în numele Domnului Isus pentru slava ta și bucuria noastră. Amin. Să torni în inim proaspătă putere și având spre-a Domnului Împărăție să mângâi și să alini orice durere E slujba sfântă rânduită ție. Să mângâi și să ce orice durere, E slujba sfântă rânduită ție. Iubiți ascultător, textul lecției de astăzi se deschide cu versetul 45 de la Luca la capitolul 6, unde Domnul Iisus dă învățături ucenicilor,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 Și tot ceea ce este născut din el, din firea, din natura lui Dumnezească, din felul lui de a fi, este bun. Om bun este numai omul născut din nou, prin credință și pocăință, omul care a primit pe Domnul Isus ca mântuitor al său personal, care a rupt-o cu trecutul lui păcătos și pășește alergând pe calea cea nouă și vie, deschisă de mântuitorul Isus Hristos prin jertfa sa de pe cruce. Omul acesta, deși este trup de carne ca toți ceilalți oameni, în lui are însă o fire, o făptură nouă, o inimă nouă stăpânită de mântuitorul său și din această inimă scoate lucruri bune. Nu din înțelepciunea, puterea și talentul său face el lucruri bune, ci domnul său care îl stăpânește lucrează în lăuntrul lui aceste lucruri. Făptura lui nouă, de natura lui Dumnezeu, rodește fără efort, lucrurile dumnezeiești. Creștinul adevărat, chiar când nu gândește, face lucruri bune, fiindcă ele cresc natural, în mod natural, din pomul vieții sale celea noi. Omul firesc, nenăscut din nou și când vrea, chiar dacă se silește, el nu poate să facă lucruri de natura lui Dumnezeu, pentru că pomul pădureț al vieții sale vechi nu are posibilitatea să rodească asemenea lucruri. Trebuie, este necesar, un interior nou, o inimă nouă, pentru ca omul să poată scoate din ea lucruri noi și bune. Altfel nu se poate. Este o lege peste care nu se poate trece. Vistieria bună a inimii omului, numai Domnul Isus o poate da prin lucrarea tainică a nașterii din nou. Nu educația aleasă, nici cultura nici inteligența firească, nici una din acestea nu-l poate face pe om bun, ci numai nașterea din nou, prin credința în Domnul Isus, în jertfa lui îi dă această stare. Natura veche a omului nu poate schimba nimeni, afară de Dumnezeu prin harul său arătat pe crucea Golgotei. Toate mijloacele întrebuințate de om pentru a-și schimba firea s-au dovedit neputincioase. Un proverb indian zice că toate lucrurile se repară, numai barba spânului nu crește. Omul, prin inteligența lui, a inventat multe lucruri care pot să-i dea fericirea, dar fericit nu este, pentru că inima lui păcătoasă a rămas aceeași. Ceea ce a mai rămas bun în om este o brumă de rațiune și spre aceasta se îndreaptă Dumnezeu cu chemarea lui, pentru ca omul să se întoarcă la el, făcătorul său, ca să-l poată naște din nou. Avea dreptate Pascal când zicea că toată măreția noastră stă în cugetare, în rațiune, în puterea de a gândi. Să folosim acest mare dar al lui Dumnezeu. Omul nu este decât o trestie, cea mai slabă din natură, dar este o trestie cugetătoare. Încheia citatul. Cine aude chemarea lui Dumnezeu a adevărului său scris pe pagini de Biblie și primește în inima lui această chemare, va fi născut din nou va primi o visterie nouă înăuntrul său, din care va scoate lucruri bune. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Vorbește ca să te cunosc, zicea odată filozoful Socrate. Oricât cât ar schimba vorba, omul tot se trădează. Dacă e născut din nou, se cunoaște. Dacă nu-i născut din nou, iar se cunoaște. Vorba îl dă de gol. Un anumit accent arată limpede ce fel de visterie se află în lăuntrul lui. Visteria lui Dumnezeu sau visteria diavolului, firea nouă sau firea veche. Dacă vrei să știi ce gândește cineva în inima lui, ascultă numai ce iese de pe buze. Căci el este ca unul care își face socotelile în suflet, scrie proverbe 23 cu 7. Vorbirea izvorâtă dintr-o trăire sfântă este o mare putere, iar ridică pe oameni sus în împărăția luminii veșnice. Dumnezeu a găsit cu cale să facă din cuvântul vorbit mijlocul de transmitere a istoriei Harului prin ureche, instrumentul de recepție și de transmitere spre inimă. Cât de mult influențăm pe oameni prin ceea ce spunem în numele Lui Sus Hristos? Să ne amintim că Sfânta Scriptură zice... Vorbirea noastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți să răspundeți fiecăruia. Text din Coloseni 4:6. Dragul meu, în tine s-a petrecut lucrarea tainică a lui Dumnezeu, adică nașterea din nou? Ai tu o isterie bună în inima ta? Iată întrebări puse din dragoste pentru tine. În versetul 46. De la Luca la capitolul 6, Domnul Isus ridică un mare semn de întrebare și ne oferă un prilej adânc și serios de cercetare. Zice el așa, de ce -mi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Aceasta e o întrebare care cere răspuns de la toți oamenii, din toate timpurile, din orice partidă religioasă s-ar numi, tuturor acelora care poartă numele de creștini, tuturor acelora care au avut și au numele lui Dumnezeu și al Domnului Iisus pe buzele lor. De ce rostesc ei acest nume? Ce urmăresc cu acest nume, rostindul? Suntem îndreptățiți să rostim numele lui Dumnezeu, numai când vrem din toată inima să facem ceea ce spune El. Altfel îl luăm în deșert. Și porunca dumnezeiască în privința aceasta este categorică și limpede. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Exodul 27. În deșert se ia numele Lui Dumnezeu când se cântă cântări creștine fără o gândire adâncă la conținutul lor. În deșert se ia numele Lui Dumnezeu când se face abuz de el în rugăciune și în vorbire, fără o anumită logică duhovnicească. În deșert se ia numele lui Dumnezeu, când este rostit fără să se cugete adânc la ceea ce este Dumnezeu, la felul lui de a fi și la voia lui, care trebuie împlinită în tocmai. Dumnezeu este una cu numele Său și o latură a felului Său de a fi este nepărtinirea. Dumnezeu nu este nici rasist, nici naționalist, nici confesionalist, nici susținătorul unei anumite clase sociale. El este dincolo de toate despărțirile dintre oameni și cheamă pe toți păcătoșii să vină la el, să primească felul lui de a fi, ca să fie mântuiți și fericiți. Domnul Isus, în rugăciunea sa, așa zisă, să împărătească din Ioan 17, spune: Tată, Vreau ca tot să fie una. Așa cum eu sunt cu tine, așa să fie și ei. Una în mine. Deci, Domnul Isus s-a rugat pentru unitate și nu pentru mai multe secte, nu pentru mai multe clase sociale, nu pentru mai multe ierarhii în biserică. El s-a rugat ca tot să fie una în el, după modelul unității sale cu Tatăl. Asta înseamnă naștere din nou prin credința în Fiul Său, Isus Christos? A face ce spune Dumnezeu înseamnă a te lepăda de tot ceea ce este pământesc și de tine însuți, de felul tău de a fi și apoi a primi felul lui de a fi. Numele lui Dumnezeu sau al Domnului Isus Hristos înseamnă ființa lui felul lui de a fi. Cine zice, Doamne, Doamne! Trebuie să se contopească practic cu felul său de a fi. Asta înseamnă a face sau a împlini ce spune el. Altfel, este o rostire goală a numelui său, o luare în deșert acestui sfânt nume. Câteva din gândurile unor vechi scritori creștini, Sfinții Părinți, ne vor ajuta să înțelegem mai ușor versetul de mai sus. Iată ce spune Sfântul Ignatie al Antiohiei. Nu vorbiți cu gura despre Isus Hristos câtă vreme nu doriți trăirea cu el, ci doriți cele lumești? Sfântul Grigorie, teologul, Cu vorba mulți îi urmează lui Dumnezeu, dar cu obiceiurile fug din fața lui. Sfântul Ian, gură de aur, De mi-ai vorbit de mii de bunuri din viața viitoare, însă în faptele tale mi-ai arătat ca și cum n-ar exista acele bunuri, fiind cu totul aripit de cele prezente atunci faptele tale îmi sunt mai decrezut decât vorbele. Vai, oare noi toți cei care propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, fie în biserică, în de sfinte, fie în locuri de adunare unde oamenii nu se îmbracă în de sfinte, ci vin îmbrăcați în haine civile, fie pe stradă, fie oriunde, noi toți aceștia care predicăm cuvântul lui Dumnezeu, cum stăm noi față de cele spuse? Oare ce zic oamenii? care le vorbim despre locul cu verdeață care stă pururea verde sus în veșnicie, în timp ce noi alergăm toată ziua după lucrurile pământului acestuia care se usucă odată cu înverzirea lor? Oare ce zic oamenii acestea, care vorbim despre străzile de aur și lup, palatele minunate din veșnicie, în timp ce noi toată ziua alergăm după casele acestea de lut, casele acestea de cărămidă pe care le vom părăsi într-o zi? Ce bine ar fi să luăm aminte la aceste îndemnuri. Iar că Domnul ne-a vorbit și astăzi. În continuare să mai ascultăm părerea câtorva din Sfinții Părinți. Fericitul Augustin! Adevărul cântat în psalmii nu poate fi înțeles de ascultători dacă cei care îl cântă nu îl pun în practică mai întâi. Întreabă deci Domnul Iisus în versetul acesta De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne? Și nu faceți ce spun eu. Eu vă spun, Luca 9,23 scrie Domnul Isus: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia în fiecare zi și să mă urmeze. Aici este o întrebare bună pe care trebuie să ne o punem: Oare pe cine urmăm noi, ale cui gânduri, ale cui plăceri le urmăm noi în fiecare zi? Gândurile, planurile și plăcerile noastre sau gândurile, planurile și plăcerile lui Dumnezeu? În altă parte, Domnul Isus ne spune la Luca 14:33: 33, Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Iubiți ascultător, dacă nici ucenici nu putem fi ai Lui, fără să ne lepădăm de tot ce avem, cum mai putem pretinde să fim învățători ai cuvântului Său? Domnul Iisus ne mai spune, rămâneți în mine. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă. La Ioan, tot la Ioan 15, la versetul 9 spune, rămâneți în cuvântul meu, rămâneți în dragostea mea. Cine face ceea ce spune Domnul Iisus, deci cine face Cine se leapă de El în fiecare zi, cine ia crucea și îl urmează pe El în fiecare zi, nu gândurile Lui, nu plăcerile Lui, nici ale lumii din jur, nici ale partidei din care face parte, ci numai gândurile și planurile Domnului Hristos, cine face lucrul acesta zi de zi, acela deci poate să rostească fără teamă numele Lui Cel Sfânt, pentru că acela dovedește că a primit felul Lui Hristos de a fi. În versetul următor, versetul 47, Domnul Isus explică ce spuse în versetul 46 în felul următor. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Venire, auzire, împlinire. Iată trei laturi ale lucrării Harului Lui Dumnezeu în viața unui om, pentru mântuirea și fericirea Lui. Deci, venire, auzire și împlinire. Cine vine la Domnul Isus, deci la El, nu la un om, nu la o partidă religioasă, ci numai cine vine la Domnul Isus, prin credință aude glasul tainelor adevărului Său și apoi, prin ascultare smerită, ajunge la mântuire. Nu la un om, nici la un grup de oameni, nici la un mănunchi de învățători, ci la Domnul Isus, mântuitorul păcătoșilor trebuie să venim dacă vrem să fim mântuiți. Deci Domnul Isus accentuează orice om care vine la mine. După ce omul vine la mântuitorul, primește direct de la el învățăturile de care are nevoie. De Hristos are nevoie mai întâi omul și apoi toate celelalte. Sfântul Maxim Măriturisitorul zice, Ființa tuturor virtuților este însuși Domnul Isus Hristos. Cine are pe Hristos, are totul. Chiar dacă n-ar ști multe din tainele Scripturii Sfinte. Domnul Isus se descopere în adevărata sa lumină tuturor celor care vin cu sinceritate la El, în primul rând la El ca mântuitor și apoi ca învățător. Numai celor mântuiți le descopere Dumnezeu tainele adevărului Său și prin această descoperire primesc felul de a fi al Lui. Acum Domnul Iisus în versetele următoare, tot în versetul 47 și în continuare 48, spune...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 pentru că era zidită pe stâncă. Iată în continuare câteva cugetări pe marginea acestui verset, așa cum le-a primit din partea lui Dumnezeu preotul Niculiță. Adevărata venire a omului la Domnul Isus este aceea care, după ce a auzit cuvântul adevărului său, îl împlinește practic în ființa sa. Aceasta înseamnă rămânere în Hristos. Căci poți veni la Hristos, dar poți să nu rămâi în el ci să pleci iarăși la ale tale. A rămâne în Hristos înseamnă a rămâne în cuvântul său, a rămâne în felul său de gândire, lucrare și trăire, adică în felul de a fi al lui Hristos. Când spun Hristos, mă gândesc la ceea ce este El, la felul lui de a fi. Altfel e un cuvânt gol. A rămâne în Hristos înseamnă a rămâne în felul lui de a fi, a trăi așa cum a trăit el. Aceasta este o poruncă în 1 Ioan 2, versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască așa cum a trăit și Hristos. Hristos este stânca veacurilor. Casa zidită pe stâncă înseamnă trăirea în Hristos, primirea felului său de a fi în viață. Și așa, după cum s-a spus în meditațiunile dinainte, una din laturile felului său de a fi este nepărtinirea. Hristos nu părtinește niciuna din rase, niciuna din națiuni, niciuna din confesiuni, niciuna din clasele sociale. El este deasupra acestora și oricine vine cu adevărat la el și rămâne în el, adică trăiește la fel ca el, este izbăvit în Duhul lui de toate acestea, primind felul de a fi al lui Hristos. Iată deci ce înseamnă să zidești casa pe stâncă. Oric de puternici ar fi furtunile și revărsările de ape, apele sunt simbolul învățăturilor, nu pot dărâma casa vieții duhovnicești aceluia care și-a zidit o pe stânca Hristos. Zice fericitul Augustin. Acela care ascultă și pune în practică cele învățate de la Hristos, își zidește casa pe stâncă. Dacă însă ascultăm, dar nu urmăm, ceea ce ascultăm este zidire pe nisip. Rămânerea în Hristos, în cuvântul lui scris, în felul său de a fi, îți dă statornicie, bucurie și biruință. Iubiți ascultători, mulțumim Lui Dumnezeu pentru timpul care ne l-a dat și învățăturile prețioase care ni le-a furnizat prin ajutorul Cuvântului Său cel Sfânt. Și anunțând încheierea programului L087, dorim tuturor ascultătorilor noștri să rămână în el ca să aibă parte de această statornicie, bucurie și biruință în el acum și în veci de veci. Amin. Sufletul